átveszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó itt, a 90.9 Jazzin. Szerhúztak, kedves hallgatók! 063020909 az SMS számunk, ezen vagyunk hívhatóak. Mi, azaz Horváth Oscar kollégám és barátom, valamint Puzsén Robert vagyok. A követke következő... <gül> Írt a Lárandrás verse. Következőkben... A szelfizés a téma selfie Mi az, hogy selfie Egyáltalán miféle kommunikáció az, hogy valaki látszik? Mert hogy a selfie kultúrája, a selfie világa, a semmi másról nem nem, nem, nem hordoz közlés, arról, hogy eló, én vagyok. Ugye a selfie az, amikor magadat fotózod le, és azt teszed fel az internetre. Ja, ja, ja. És igazából ehhez nem is fűzol hozzá többet. És a selfikre aztán Közönlenek a kattintások, meg a lájkok, like -ok, amivel mit lájkolsz? Like Azt, hogy látszik a másik, de ezerszám, szám, meg tízezer szám emberi.. Emberi véglények tízezer szám küldik a kattintásokat arra, hogy a másik ember visszaüti a fényt. Tehát ugye ez, ez, ez olyan szinten az alja az emberi kommunikációnak, hogy azt el nem tudom mondani. El tudsz képzelni olyat, hogy egy másik emberhez odamész, és így belehajolsz az arcába, és így belevigyorogsz kéretlenül a másik ember pofájába. amit hát semmit nem állítasz, azt sem, hogy épp vagy valahol, vagy valahogy vagy, hanem odamész, és így oda odavigyorogsz, és azt mondod, hogy szia, vagyok. Képzeld szia, szia vagyok, és képzeld, ez olyan fontos Hogy a pofádba mászom vele Olyan fontos, hogy én vagyok Hogy én annyira, annyira Kitörően vagyok Annyira más módon vagyok, mint más Hogy a szőrtűszőimet beletolom A pofádba Itt van, nézed. nézzed tudod, tudod, hogy miért... lájkoljad, lájkoljad a pofámat Az, hogy vigyorgok vele ez, ez annyira elviselhetetlen Az én számomra, hogy az emberi kommunikáció Idáig hanyatlott ezt ö, kistestű kutyák csinálják, tehát hogy ö, ö, odaugrik elét, hogy nézd, szeress, simogass meg. Na jó, de tőlük elfogadható, mert ezen az intellektuális nívón élik a komplet életüket, de... De ennél azért többet várok egy emberi lényt. Na jó, beszéljünk még a szelfiről. Ugye általában ugye eltartja a telefon, tehát önmaga készíti el a, a képet, és azon kívül, hogy ott van, és mondjuk ott van, azon kívül mi derülhet még ki? Ugye az alapeset, amit ami tényleg az emberi kommunikáció alja, az az, hogy ott van rajta, és még csücsöríti is, tehát így próbál azt úgy csinálni, hogy én egy jó csaj vagyok, de ha nem bennéd észre, akkor most úgy is csinálok ha mosolyog, akkor legalább annyi információ tartalma már van, hogy épp boldognak akarok tűnni. Nem, ha nem állítom, hogy az is. És hát nagyon sokszor fürdőszobában készül ez a felvétel, amiből az az információ is lejön, hogy van neki egész, egész valójában a kényszeredett boldogságnak a demonstrálásáról szól. Arról szól, hogy gazdag vagyok, arról szól, hogy sikeres vagyok, arról szól, hogy utazom és olyan helyeken vagyok, ahova te sosem jutsz el. Az más, ha olyan helyen szelfizik, ahol a háttér is hordoz információt, de az is ja, egy információ, hogy is. nem volt egy ember, akit megkértél volna, hogy fényképezzen itt le. Igen, és az is egy információ, hogy nem ö, lefotózod magad, és mondjuk esetleg az ismerőseidnek vagy a barátaidnak megmutatod. Adatod, hanem hogy fölrakod egy 300 ezres Facebook oldalra, hogy mindenki lássa. Mert mindenkinek látnia kell, és nem pusztán téged, nem pusztán magadat szelfized, leszelfized az ebédedet, meg a vacsorádat, hogy te ezt eszed, amivel te azt kommunikálod a világnak, hogy mit eszel. Eben mi az érdekes? Milyen edben, jó énnek lenni? Eben mi, mi az informatív azon kívül, hogy az életmódodat, az életednek a banális és érdektelen részleteit, azokat te egy egy felületen, ugye a saját Facebook oldaladon, a saját bulvárlapodban, de azokat nyilvánossá teszed, és elvárod, hogy mások számára az érdekes legyen. Valójában az érdekesség az ma már nem egy érdekes tartalmat jelent, hanem az érdekesség fogalmának a körítését. Azt a, azt az, ö, azt a kommunikációs Környezetet, amelyben, az, amelyben a dolgok érdekesek. A selfie az egy érdekes, izgalmas közlés magamról. Miért? Mert aként kommunikálom, mert aként tálalom. Mert ez, erről tudjuk, erről megtanultuk, hogy a selfie az valami friss, érdekes, izgalmas kép magadról te életedről itt és most, és ez az itt és most élmény, hogy mi történik ezekben a percekben azzal a bizonyos senkivel, az engem, az engem le akar majd kötni. Tehát hogyan, mikor maga a közlés az információ mentes? Nem arról van szó, hogy híg, hanem arról van szó, hogy üres, és kong az ürességtől. Ezeken a felvételeken belül van még egy kategória, amikor megpróbálod eljátszani azt, hogy téged váratlanul fotóztak le. Tehát, hogy a Selfie'd meglepett téged, amikor így jobbra oldalra tartott ki a gépet, és így pont ilyen kék acél nézéssel belenézel, hogy jaj, fotóznak! És, és, és tudod, így fölhúvanod a szemöldöködett, hogy jaj, most annyira nincs kedvem ahhoz, hogy engem itt most fotózgassanak már megint ezek a paparazzik. És a saját, de közben, de közben látszik a képen, látszik a képen, hogy a saját kezedben van a Igen, Hát az nyomorult. Jó, ez ez nyomorult. Maga, maga a selfizés egy végtelenül nyomorult kommunikációs forma. Arról van szó, hogy az én életemnek a banális részletei, amik még jobb esetben a te számodra se érdekesek, mert eszel, mert persze, mert éhes vagy ezek hétköznapokon hár, háromszor, négyszer jobb esetben megtörténik. Ez nem, ez nem egy olyan kommunikációs ö, ö, közlés, ami, ami, ami, ami megér egy, egy, egy Facebook frissítést, és e, ezek töltik meg az életünket és a hétköznapjainkat. Le, tudatosan és módszeresen leszoktatnak minket a tartalomról. El... Ez, ez, ez, ez a kommunikáció a 21. században ez az én számomra a, a létezés elsekélyesedésének és elsivárosodásának a leg, legszembeötlőbb jele elválik benned az amikor valaki szelfit készít de nem posztolja ki? rólad készült már selfie? készült, persze hogy készült kiről nem készült még selfie? egyébként hát, ez, ő... is egy, ez is egy állandó pillanat Jobb, csomó mindenki selfizis saját magát, és van, akit meg mások selfiznek, vagy másokkal selfizkednek. Most így velem azért már azért sokszor selfizkedtek, és persze ez egy rohadt nehéz helyzet, hogy azt kérdezik, hogy benne vagyok -e egy selfiben. És akkor két lehetőség van. Az egyik az az, hogy asszisztálok ahhoz, hogy így látszódom, és így mások látszódnak velem, és úgy csinálnak olyankor, mintha mi nagyon-nagyon jó barátok lennénk, ilyen évszázados cimborák. És ilyenkor jön képbe a hoverhand jelenség, amikor egy átöleled, de nem teszed a vállára a kezét. Tudod, ez a barátság imitálás. Mozdulat, amikor a lebeg a kézfejed a másik választ. Ja, ja, ja, jó, jó, mindegy, ez borzasztó, de, de ennél még borzasztóbb azt mondani, hogy ne haragudj, nem szelfizek. Igen. Én elfből nem szelfizek, ne haragudjál, mert ez meg, ez meg arról szól, hogy most így ki vagyok én, hogy én ővelek képen nem szerepelek, tehát ez is egy ilyen nagy képűség, mintha lekezelném őt, vagy az ő kultúráját, amit bár Értelemszerűen jó, Most csináljuk ezt. Igen, éppen jó, világos, világos, de személyesen ez sokkal nehezebb, amikor egy husvér ember kér meg téged arra, hogy szerepeljél vele egy képen, és játszd el, hogy a barátja vagy. Mert valójában ő azon a képen azt szeretné eljátszani, hogy ő országos barátja ennek vagy annak az embernek, jó, akivel vele hát barátkozni az egy ilyen népszerű dolog. Amíg valójában szélünk beszélünk, csinálunk, csinálunk egy selfit rólunk itt, jó, jó, Nyomasztó vagy. Az az igazság, hogy a selfie az én számomra, az az emberi létezésnek, az ilyen legelborultabb leg szintje igazából olyan, mint egy ilyen egy kárhozat, a hétkö, hétköznapi kárhozat. Az, amikor teljes tartalmatlanságra, ürességre ítéled magad a, a kommunikációd által, és ezt büszkén százezrekkel osztod meg. Sziasztok! Én Evelyn vagyok, budapesti hallgató, és a szandítól szeretném kérni azt a.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 Kaptunk sms a selfikről, azt írja a kedves SMS író, sokaknak nincs idejük az életüket élni, mert annyira foglalja őket az életük dokumentálása. De ha ez Ezek doku a japán turisták gyakorlatilag. Igen, de még ha ez dokumentálás lenne, de egy selfie mit dokumentál? Az, hogy létezel? Azt, hogy létezel? Mert ma maximum ennyit? Tehát, hogy bár jól van dokumentáld az életedet, az már érdekes lenne. De az ebédedet dokumentálni, hát ezen mi dokumentálni valóban? Lehet, hogy az Ergónak a létezem című száma az a selfizésről szól. Van egy másik. SMS, ami, ami ezt a kérdéskört ő, ő próbálja meg tisztázni, azt írja, hogy a selfie tulajdonképpen egy olario ollapenszára. Nem, tehát a tartalmas láger önmagában. Igen, ne, hát az a, a, a, az, a, az a szégyentelenség, amit a, a, a mi hősünk ott előad a I'm kim, kim, az az igazság, hogy a szelfizést a, az emberek, a tömegek, magukra és a kommunikációjukra igénytelen tömegek, semmire kellő celebektől lesték és irigyelték el. A semmire kellő celebek voltak azok, akik azt képzelték, hogy minden az ő műkörmözésük is érdekes. Minden. Az, ahogy ők, ők defektet kaptak, az Adriára menet, az is érdekes, és ez mind érdekes toli az ő életükről, és ezzel traktálják a tömegeket, és a tömegek ezt elirigyelték. Elirigyelték a semmire kellést, elirigyelték az üres locsogást, fecsegést, és az, ennek a feltüntetését, mint érdekes igen. és akartak maguknak saját bulvárt, saját hot magazint, és ez lett a. ez lett a Facebook oldaluk, és a saját Facebook oldalán bárki semmire kellő celeb lehet, és bárki celepkedhet a saját környezetének, és szelfizheti magát, meg az ebédjét, meg a macskáját, és, és kiárusíthatja a saját életének a teljesen banális részleteit, feltüntetve azt érdekességként, az érdekességnek a köntösébe öltöztetve, és akkor mások pedig ezt majd érdekességként kezelik, mert ezzel honorálják azt, hogy az ő saját érdektelenségeiket senki sem olvassa az Fejükre. Azt mondtad, hogy szelfizik a macskájukat, vagy hát kényszer selfieztetik, mert ugye a macska nem tud magáról fényképet csinálni még. Ennyivel magasabb rendű, mint az ember. Valahol van egy kép, ahol, a, ahol egy kerítésbe szorult lovat szel, lóval leszelfizi magát egy tehén. Látszólag, tehát úgy néz ki, mintha a tehénnek lenne befelé forduló hüvelykúlya, és abban egy mobiltelefon tartva azt mondaná, hogy nézzétek már ez a hülye ló, hogy beszorult. Megkeresem, megpróbálom a Facebookra eljutatni. Öhm, én úgy látom a hazai ö, politikának és a hazai közéletnek a világát, mint egy ingát. A polgárháborús közérzet, a, a társadalomnak a polgárháború iránti hajlama, ugye a jobb oldal és a bal oldal közötti kényszerű szembenállás az én szellemem képernyőjére egy ingát vetít. Úgy képzelem el, hogy egy inga, leng és ez a magyar közélet. Az inga két oldalán helyezkednek el a jobb oldali és a bal oldali tömegek. És ezek a tömegek a saját indulataikkal, egymás iránti indulataikkal hajtják ezt az ingát. Az inga pedig kileng. A tömegek a Jobboldali tömegek az inga jobb oldalán helyezkednek el, a baloldali tömegek az inga baloldalán helyezkednek el, és egymás szemébe bámulnak gyűlölettel. Gyűlölettel, haraggal és indulattal ezekkel a sötét energiákkal hajtják az ingát jobbra és balra. És ez az az inga, és ez az az inga, amely előbb a jobb szélig, majd onnan vissza a bal szélig leng. És Ebben a világban minden előzményt, a, a, az azt megelőző előzmény és minden következmény az újabb következményt mozdítja elő. Ez az az inga, amely Gyurcsánytól vonagáborig leng, korábban ugyanez az inga csurkától lenget értelemszerűen a, a... A Hongyulától a, a lengett a csurkáig, később a gyurcsánytól lengett a vonagáborig. Világos, hogy ha jobban kihúzzuk az ingát az egyik irányba, akkor jobban túl leng a másik irányba. Azt akarom kérdezni, hogy ezt úgy képzeld, hogy ezen az ingán vannak az emberek, és amikor nagyon kilengett, akkor átszaladnak a másik oldalára, és visszahúzza ne, őket. Amikor, a... amikor nagyon kilengett a baloldalra, akkor a jobboldali tömegek azok végtelenül frusztráltak lesznek, és a gyűlöletükkel és a haragjukkal, és a jogos felháborodásukkal visszalengetik az ingát az ellenkező irányba. Amikor aztán oda az akkor a baloldali, úgynevezett baloldali tömegek lesznek nagyon frusztráltak, nagyon indulatosak, indulatosak, és a saját energiájukkal, a saját dühükkel és jogos felháborodásukkal lengetik vissza az ingát ez, az ellenkező irányba. Ez a hullám mossa gyakorlatilag a demokrácia partjait ö, évszázadok óta. És, a, és errodálja. És és azt mondanám, hogy koptat, tiszt, igen. De egy tökéletes kere, ö, gömbé teszi. Ja, ja, ja, de egyre kisebb azzal, Csak nem rajta lenni hát az Erről az van szó, mert hogy vannak csomóan, akik nincsenek rajta az ingán. Nem mindenki helyezkedik el az ingán. Az érdekesség az az, hogy akik az ingán vannak, azok olyan meretten és olyan mélyen néznek egymás szemébe, hogy nem veszik észre, hogy az inga leng, hiszen őnekik az az élményük, hogy ők stabilan állnak az ingán. A másik, akinek a szemébe néznek, az is stabilan áll az ingán, és nem mozog semmi. Ők, ahogy egymás szemébe bámulnak, egy stabilitás élményük van, nem is veszik észre, hogy az inga hát, hova egy, lengyenek. Egy-egy a rendszerben mondják, mert, valahogy így mert, mert, csak, mert, csak a, mert csak a saját élményükből, csak a saját frusztráltságukból indulnak ki. Csak, csak az a... Csak az a csak az, csak az, élteti őket, és a másik oldalon lévők, és ez a dű, ez a harag lengeti az ingát. Akik pedig nincsenek az ingán, azok látják, valóban tapasztalják az inga mozgását, nem úgy, mint az ingán lévők, csak hogy az inga azokat letarolja. Mert ez egy ilyen inga, aki nem vesz részt a polgárháborús hisztériában, aki nem Holokauszt sérült egyik felől, vagy nem Trianon sérült a másik felől, és ezeket a sérelmeit, amiket több generáción keresztül hordoz a lelkében, nem akarja leverni a másik politikai oldalon, nem az antifasizmus vagy az antikommunizmus mozgatja, hanem feldolgozta a 20. századnak a gyötrelmeit, és szeretne túllépni rajtuk, és szeretne... szeretne konszenzust, vagy egyesíteni, egyesíteni szeretné az országot, az nem foglal helyet az ingán, és azt az inga vagy jobbról balra, vagy balról jobbra, jobbra lengve tarolja le nagyon-nagyon-nagyon súlyos, és nagyon-nagyon drámai a helyzet, nagyon nehéz az ingán rajta ülőket rávenni arra, hogy nézzenek körül egy kicsit. Ne csak a másik iránti gyűlöletükkel foglalkozzanak, mert ha körülnéznének, akkor látnák, hogy az országot valójában az ez az ingamozgás teszi lakhatatlanná és élhetetlenné. Ez az a polgárháború, ami lassan az egész országot elnépteleníti. Sajnos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 Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzy-n. Gővényi bácsi ma nem rendel. Szervusz, a pofám nagyszerű. Ezt közli a selfie. 0 a velünk, legyetek szívesek, hogy... Milyen mentséget tudtok magatoknak, hogy szelfiztek? M vagy másoknak? MMS nem tudunk fogadni, úgyhogy uh, szelfit, ne, ne szelfit ne küldjetek. Mert, mert SMS-ben mi a selfie? Leírod a neved? Igen, igen, igen, leírod <gül> a nevet, de hogy az élőben, élőben mennyire elképzelhetetlen a szelfi, tehát hogy az, az, az, az mutatja, hogy az emberi kommunikáció alja, na hát itt van a kedves SMS író, selfim selfie, mondd meg nékem, ki a legszebb a fészen, erről szól, erről szól, szép vagyok, okos vagyok, gazdag vagyok, arról van szó, hogy meghamisítom a világomat a Facebookra, hogy irigyeljetek, Annyira. erről szól a selfie, semmi másról, annyira jó, hogy a Facebookot a Face-nek hívják. Tehát ö, egy összetett szó, ami egy milyen könyv? Arc könyv. Tehát érted? Arcképes képes könyv. És nem a könyv a beszeneve, hanem annak a jelzője. Igen. Okay. Igen. Az elmúlt 25 évre igaz, amit elmondtá Robert, de most az inga jobb és szél jobb köztleng. Ennek mi az oka? Miért nem érdeklik az embereket a balos értékek? Írja a kedves SMS író. Hát egy... ennek, a, ennek a nagyon röviden el lehet mondani, hogy gyurcsány az oka, de ez, ez, ez itt egyszerűen arról van szó, hogy, a, hogy a, a, azt írja a kedves SMS -író, hogy az msp re gondolok. Hát arról van szó, hogy a, ezek a balos értékek ezek nem voltak képviselve és le, le lettek járatva. Robi Hol van most a középpont kérdezi, vagyis kiben. Hát én szomorú vagyok, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy a, a, itt az ingát megfigyelem, az, ingának, az inga mozgásának, az inga játékának nincs középpontja. Azokra vagyunk mi kíváncsiak, akik nincsenek az ingán, és azt szeretnénk, ha őket nem tarolná ez le. Én azt, én, én azt, a, azt a szomorú megfigyelést teszem ez ügyben, hogy a középpont, a nemzeti közép az igazából a korruptság. Ez az, az az igazság, egyet hogy, az az igazság hogy ez az ami a jobb oldal és a bal oldal között a sivárványhíd ez az ami átvezet a átvezet a lelkek számára ez ez a, ez a nagyon szomorú ez magyar valóság nagyon szép hogy te így látod de hogy, hogy ez azt hiszem hogy ez nagyon találó tehát ez ez az amiről amiről gond nélkül tud a látszólag ellenséges sokoldal hirtelen beszélgetni egy szaunában. Marcel nyelv újít, és azt írja a selfi magyarul magamka. Magamka? Magamka. Magamka kicsi én, az a, az a kis boldog én, akit, akit kommunikálok feléd, az a, kis, az, a, az, a, az a kicsi boldogság, ami megillet. Mára belőlem. Mert neked jár egy kis boldog én mára tőlem. <gül> ez a szelfiség. akkor más. az kicsi én, olyan, mint a gonosz, ugye? Igen, de nem úgy kicsi én, a szelfiség. Itt, becézve, értéktelenítve, jellegtelenítve, kicsi becézettén, én, <gül> kicsi jelentéktelen én, most csak egy kis banális én, egy semmiről se szóló énke Na, vagyok, elolvasom. Nem fog fájni. Már gyorsan ja, téved nem fájok. Ja, ja, ja, én csak a végét dugom be. Igen. <gül> hát ez Igen. Gyönyörű. igen. <gül> uh, Megfigyeltétek-e azt, amikor kresszvizsgáztatok, hogy van egy olyan szabály, hogy amikor a busz azt ki szeretne hajtani a busz megállóból és indexel, akkor ő nem a jó indulatodra számít, hanem elsőbség védi őt abban, hogy igenis kanyarodjon ki. Ugye nagyon sok emberben ez ez milyen viselkedést okoz, úgyisten rálépek a gázra, csak még ez a rohadt busz, ez, már, ez azért már ne előttem legyen, nem látok ki tőle, meg itt fog araszolni, szólni, meg úgyis megáll a következő megállóban is de miért van neki elsősége? nem azért, mert olyan béna a buszvezető hogy ilyen nagy buszsal marha nehéz kikanyarodni, mert ezek izé 70-nel betolatnak egy egérükbe hanem, hanem azért, mert azon a buszon 60 ember van, te pedig egyedül ülsz négy ülőhelyen és ugyanolyan fontosak, mint te, és közülük a 60-ból 15-en éppen ugyanúgy habzó szájjal arra gondolnak, hogy honnan fognak elkésni. Csak hát ez a mentalitás, ez arról szól, hogy nem ugyanolyan fontosak, mint én, mert ha ugyanolyan fontosak akkor lenne... Akkor lenne autójuk. Lenne autójuk, és az ősegük alatt is lenne egy Ford vagy egy Opel, az ősegük alatt viszont egy Volvo busz van, és 40-es ével utaznak, hát akkor ennek megfelelően nyilván kevésbé fontos odaérniük, kevésbé sietnek oda, kevésbé, az egész, az egész ember kevésbé fontos, kevesebb embert ér. Ez a gondolkodás, ez a mentalitás áll a mögött, hogy beelőzök a busz elé. E -hát. Mi más? Valójában, ami, ami, ami a, a korruptságunkat és az, az, inga, az inga középpontja felé való gravitálásunkat jelzi, az nem más, mint a taxiknak a buszsávban betöltött, kitüntetett szerepe. Ugye azt tudjuk jól, hogy a kresz nem különbözteti meg a taxit a személyautótól. A kresz, az a buszsávban... De a használhatja a taxi. De nem a kresz szerint. Dehogy Dehogy is. Dehogy de is. Na. A taxit, a taxinak... De nincs ilyen, azt értsd meg, hogy a kreszben nincsen ilyen kategória, hogy taxi. Nincs ilyen kategória. Hát akkor a, hivatás, hivatásos személyszállító jármű, sárga rendszámmal. Az az igazság, taxi. hogy a, a taxi. A taxit nem büntetik meg, hogyha. hogyha Ez tényleg csak megtűrik? A, arról van szó, hogy van egy ilyen kádári konszenzus, hogy a taxinak szabadjon már. Hát, hát a pofám leszakad, mert én absz, én is úgy tudom, hogy. Vagy én konkrétan úgy tudom, hogy a taxi használhatja. A, a taxisok szokták mondani, hogy itt én nem állok meg, mert itt kamera van, és amíg én kiszállok a kocsiból őt már azért is megbüntetik, és ezt teljesen megértem, hogy valahol nem vesz föl, vagy nem rak ki a Margit szigetébe járónál, mert hogy hídon tilos megállni, bemenni meg szintén tilos. De, de, de közben meg ö, ö, hajlandóak lennének a buszsávban menni? Valójában, arról van, szabad? valójában arról van szó, hogy nekik nem lenne szabad a buszsávban menni, de van egy konszenzus, ami még a kádárkorról maradt ránk, hogy a taxinak szabadjon. Most a taxi az nem ő maga siet, hanem az utas siet. hát most szabadjon most a busábot használni. 0630 20 várjuk az sms írjanak nekünk azok a taxisok, akik cáfolni. Ne a taxisok írjanak, mert ők bont annyihoz értenek, mint bármelyikünk, aki tud kocsit vezetni már elnézést. Cáfolja valaki. írjon az, akik resz oktató, vagy rendőr. Érted? Tehát aki ebben... Hát igen, Aki szakjető, szakjető, vagy ebből él. A taxis pont ugyanúgy hallotta valakitől, mint ahogy én hallottam egy taxistól. Tehát nem, aki ennek ténylegesen autentikus szakértője, mert mer. abban az esetben én, én amikor mondjuk taxival megyek és sietek, akkor úgy választok útvonalat, hogy jó, akkor menjünk az Erzsébet hídon, mert ott van buszsáv, és így előnyre teszek szert azzal, hogy taxiban ülök. De ha ez nem szabályos, akkor pedig ez megint egy elképesztő korrupt hozzáállás, hogy csak azért, mert neked buszjegynél több pénzed van ö, tömegközlekedni, és a taxit választod, hogyha azt is tömegközlekedésnek tekintjük, akkor te ugyanolyan jogon mehetsz ott, ami a 40 embert, meg 60 embert szállító busznak van kialakítva. Most hát erről van szó. Ezt, tudod, mit mondok? Egyébként ez is elképesztő. Ez most hülyén fog hangzani, és majd azt mondják, hogy de nincs igazam, nem tilos megállni a Mercedes-eddel a külső sávjában a körúton, és ott hagyni három órára, és közben ebédelni egyet, és így tojni a világra. Hanem van egy, van egy ára neki, az a büntetés. És aki olyan mérhetetlenül, nem is mérhetetlenül mérhetően, pont csak tízszer keres többet, mint bárki, az röhögve kifizeti azt a büntetéstételt, Amennyi, amennyibe kerül az neki, hogy kis millió embert akadályoz a közlekedésben ezzel a És Szerintem ez normális. Nem normális az, hogy hall... emberek társadalmon kívül helyezik magukat a pénzükön. Nem normális. Hát akkor, akkor arról van szó, hogy ez nincs jó szabályozva. Nincs sem beárazva. Nincs tehát jól... A kocsinak kéne onnan eltűnnie, nem a pénztárcájából egy olyan összegnek, amennyiért naponta eszik. Na jó, hát, a, a, akkor erre az a megfejtés, hogy ezt az autót ezt el kell szállítani onnan, és a, egy hónapig nem kapod vissza vagy valami. visszakapod, a, mint az iskolában. Legyen, is legyen valami következmény. Nos, azt írja a kedves SMS író, hogy tíz éve benne van a kresszben, hogy a taxis használhatja a buszsávot. Ez azt jelenti, hogy nem volt benne, de tíz éve felvették a kresszbe, tehát bevezették. Na most ez olyan, amikor a, a, a szabályozatlansághoz igazítjuk a szabályokat. Tehát van egy korrupt működés, ami most már így működik, akkor szabályossá tesszük, felvesszük a kreszbe. Valójában arról van szó. Ha, hogy hadd fogalmazzak úgy, hogy akkor ezt a taxis viselkedést dekriminalizálták, és innentől kezdve gondold meg, mit mondasz erről? Hát valójában arról van szó, hogy ezt a szabályozást, ezt a annak idején a Kádárrendszerben a a taxisok mi? és a rendőrök mi? közösen felülírták. Mi? Kádár bussáv se volt, hát nem ne nem. idegesíts már fel. Hogy ne lett volna bussáv. Bussáv, mi 89 előtt. Nem volt. Vagy buszsáv? 85, de volt bussáv. Lehet, hogy nem volt. azok is mindenkire. Lehet. Épp a gyárig jussál el, dolgozsz halára magad nézd, és kapsz kenyeret. Nézd, meg, lehet, lehet hogy, hogy, nézd, hogy nem a Kádár rendszerben, lehet, hogy azóta. A lényeg az az, hogy ez nem volt szabály. És most meg, már, most meg már szabály lett, mert a korrupt létezés... És Nem az volt, hogy... tételesen Ottát, még a korrupt létezésünket Törvényesítjük És ö, látjuk el paragrafusokkal Valójában ez történik oh, Száfoljatok nulla 30 20 10 909 Azt írja a kedves SMS író Mindenki jobban jár Ha a taxi a jár Biztos ez? Biztos, hogy jobban jár a, Az, aki a buszon ül? Biztos, hogy jobban jár az, aki a buszon ülés próbál utazni, és nem nincs pénze mondjuk taxira? Jobban jár, ezt így kielented? Komolyan? A bussáv használhatósága a taxi részére, pont a forgalmi dugók csökkentése miatt van. Amiért a busznak is. Egyáltalán nem biztos, hogy többet keres, aki taxizok, taxizik a buszozóknál. Ez igaz. Összesen? Egyáltalán nem biztos, hogy többet keres, de az biztos, hogy többet költ. Tehát az, az viszont biztos. Én meg úgy gondolom, hogy a személytaxinak taxinak semmi keresni valója nem lenne egy normálisan működő társadalomban, a sávban, Az az igazság. Mert a sáv az arra szolgál, hogy a tömegek közlekedhessenek. A az elnevezése a... szerint legalábbis De igen. lássuk be, hogy a, az autópályán is elcsúsztak Ezzel az elnevezéssel Mert leállósávnak hívják azt a sávot Ahova neked nem kell leállnod Hanem ha tönkre megy a kocsid Akkor oda húzd félre a kormányt Az egy biztonsági sáv Vagy ö, vészhelyzet sáv Nem leálló sáv pisilni hogy Veszélyeztesd a gyereked életét Azért, mert pisilnie kellett És nem tudtál várni három kilométert ja, hát igen. Másfél percet ott átsorogsz elüttnek jó, nem tény, de mondjuk kb. Van egy sztori, ö, nem tudom, hogy ö, a jól dokumentált selfizéshez szegről végről kapcsolódva kinek mennyire volt jól dokumentálva a fiatal kora és a családi ünnepségek. Nekünk nem volt ilyen VHS rendszerű videófelvevő kameránk, de néhány ismerősünknek volt, és hát ö, Isten ajándéka, hogy a gyerekkoromból néhány felvétel, vagy akár szuper nyolcas felvétel megmaradt. Ö, Akinél viszont ez rendelkezésre állt, ott ugye nyilvánvaló, hogy lekamerázzuk a karácsonyi ünnepséget és az ajándékátadást és a vacsorát és társait tiszta dokumentarista stílusban, tehát nem tíz másodpercek, hanem egy, egy erős real time, mint a 24 című sorozat, három órás ünnepeskedés. És tudok egy családról, ahol ez az egyik évből ez a felvétel, az enyészet élet, mert anya rávette a dallaszt véletlenül valamikor februárban. És tudod, hogy nézed ezt a VHS felvételt, és egy föntről elkezd lemászni egy ilyen fehér zajos hangy hangyaháború, és utána rámászik föntről a Dallas. Egy ilyen, amikor véletlenül rávettél egy korábbi felvételre. És hát azt nem akarom ecsetelni, hogy apuka ezt hogy élte át, hiszen az az ő gyűjteménye volt, a család gyűjteménye, az ő család selfie valami, az volt a lényeg, hogy márciusra kitalálta, hogy akkor felvesszük újra a karácsonyt. És vette egy fenyőfát, nem tudom, hogy oldotta meg, feldíszítették, átöltöztek ugyanabba a ruhába, amiben decemberben voltak, és átadták az ajándékokat, hogy hiánytalan legyen a gyűjtemény újra csomagolták az ajándékokat újra csomagolták, hát már egy kicsit le volt játszva abból a ö, Prince of Perzsából az Xboxon vagy én nem tudom, hogy mit lehetett akkor kapni a kis Nintendon meg hát ő, már nyűt volt egy picit az a pullover, a nagypapa is a pipát már többször begyújtotta, de legalább életben van, tehát ott tud lenni a márciusi forgatáson. ha nem, akkor, akkor el kéne játszani a valakinek. Tehát a, ami biztos, hogy ennek a felvételnek pótlólag el kell készülnie, különben felrobban a világegyetem. Vagy kell hozzá egy zseblámpa és egy ásó Valami kell mindenképpen Egy ilyen szituációt valahogy meg kell oldani Tehát újra kell forgatni a karácsonyt Különben nincs meg hát de de ez, ez az amikor az apukának a kényszeressége Mert ez valójában egy Nagyon súlyos kényszeresség Tehát arról az. van szó, hogy annak meg kell lenni És akkor viszont meghamisítjuk Akkor viszont Újra, újra, újra gyártjuk Újra te, de úgy, teremtjük. De úgy meg rendben van. Valóságot hajlítunk Valójában ez történik Hahahaha <gül> <gül> <gül> A u... szeregység u... A világot az u**** Üdös k**** az van Igen? Azt Azt Azt Menjél? Hát megmondtam hogy ne be, meg ne gyere Jó, Jó jó jó Jó de hogy jó anyád Na itt halljuk azt, amikor egy születésnapot valaki ö, dokumentálni próbál, és nem sikerül jól. Hát ez csodálatos. Ez a videó, ez fönn van a Youtube-on, én ajánlom a figyelmetekbe. Itt a fater, az leforgatja a... A, a tökéletes boldogságot. A boldogságot, a, amikor a karácsonyfa, a család... Ez egy szülinap, a De, igen. Szülinap? Igen, ez szülinap. Szülinapi torta, meghítség, család, boldogság... Mi egy, tehát, hogy ő a meghítséget és a család boldogságát akarja leforgatni, miközben elküldi a saját feleségét, a vérbe, a azért, mert az. Azért...